Ja, vi har eh, hittat här ett gammalt headset faktiskt som väl för närvarande saknas några här kuddar på sidan. Mikrofonen fungerar som vi hör och den har jag runt nacken här så att den kommer på sidan och lite grann ovanför munnen faktiskt, annars kan det bli sån puffljud. Sen finns det en kortare kabel som ska förlängas i så fall. Så att man ska kunna få medhörning. Fast nu har jag runt äh, ja, nacken här faktiskt. Så att den kommer lite grann på sidan ovanför munnen då. Ja. Så nu har vi ännu en mikrofon från ett headset som vi skulle kunna använda här faktiskt. Och äh, ja, det, den går in på den högra mikrofoningången gör den. Den äh, funkar det nog inte på... Line in. Nej, det funkar inte på line in, men det funkar desto bättre på mikrofoningångens högra ingång, men inte på den vänstra. Och uh, det är väldigt bra det här faktiskt att uh, jag ska, se, jag ska göra en omkoppling här. Sådär, Annars hörs det mycket svagare. Jag måste få en förstärkning av det. Och Så. Ja. Då har vi ännu en mikrofon faktiskt som vi kan använda och det var för nära munnen heller den ska sitta den sitter väldigt bra där. Eh, till och med drar ner lite grann så där. Det blir lätt så här p puff ljud annars. Den får man sitta lite grann på sidan också så. Lite grann på sidan. Han alltså säga puff puff. P p ljuden är precis framför munnen så. Ja. ja men det här blir bra faktiskt. Den här mikrofonen är bra. Så att nu kommer jag att kunna använda den här mikrofonen också faktiskt. Ja, fast nu spelar jag in. Då måste man ha stereomix. Men om man kör live på 88 så ska det inte vara någon stereomix. Man kanske inte får någon medhöring då, eller får man det? Ja, det måste vi också testa. Men i alla fall på inspelning går det i alla fall bra att använda den här. På mikrofoningångens högra ingång går den mycket starkt och fint. Och jag kör med trådlöst hälsettet här så att jag har den här runt nacken och så kommer den fram precis vid munnen. Och så har jag ingen medhörning från de lurarna. Men Jag kan konstatera i alla fall att den här lilla mikrofonen är väldigt fin faktiskt här och att den är väldigt stark och fin och fungerar. Den har ju inte varit igång på flera år den här. Och en sån pytteliten mikrofon kan ge en sånt fin signal faktiskt.